Tiana Primera Hora. Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La festa dels tres Toms i els actes del Carnestoltes han estat protagonistes aquest cap de setmana a Tiana. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. <tocs> 40 carruatges van participar a la 14a edició de la Festa dels Tres Toms a Tiana. La implicació de la comissió organitzadora i la visita de carrosses de diversos punts de Catalunya han tornat a fer possible la celebració que en ha comptat amb una diligència dedicada a l'agrupació dels Amics de la Sardana. L'Ajuntament de Tiana ha acordat la creació de la xarxa municipal de prevenció i atenció a la infància, adolescència i famílies. La proposta impulsada per la regidoria de promoció social i educació ha estat aprovada a l'últim ple municipal i s'inclou dins un projecte de basc comarcal. La coordinadora d'entitats Preservem el Maresme ha presentat un projecte alternatiu per millorar la mobilitat a la comarca. Entre les mesures proposades destaca la instal·lació d'un peatge troncal amb un gat just a la bifurcació entre la C32 i la B20. I Tiana ja té a la seva disposició les quatre noves seus que la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica ha inaugurat recentment a la comarca del Maresme. Aquestes són Cabrils, Vilassar de Mar, Premià de Dalt i, finalment, la d'Alella. l'Ella. Tiana, primera hora. Notícies. Centenars de persones es van a aplegar pels carrers de Tiana per viure en primera persona la Festa dels Tres Toms de la Vila. Aquesta tradició ha assolit maduresa després de 14 edicions al nostre municipi i cada any són més els carruatges vinguts d'arreu del territori català que participen en aquesta celebració. Un total de 40 diligències de tot tipus van participar en la 14a edició de la Festa dels Tres Toms, fins i tot va visitar Tiana el carruatge de Maria Antonieta, amb vestits de l'època inclosos, i el del Far West amb cowboys que tampoc es volien perdre la festivitat. Durant el recorregut no va haver-hi incidències destacades a banda de dos desmais degut a la calor primaveral que va sorprendre a més d'una persona amb força capes de bric. De fet, el sol que va lluir durant tot el matí a va favorir una alta assistència de públic durant tot l'itinerari. Una de les organitzadores i membre de la comissió dels Tres Toms, atiana Tiana, Roger González, es mostra satisfeta d'aquesta edició i destaca la novetat d'aquest any, les dues voltes al Parc del Camp de Futbol Vell, malgrat que la tradició marca realitzar el tercer tom. Sí, estem contents perquè bueno, ha vingut bastanta gent. Han vingut molts cavalls que, que no esperava que vinguessin perquè bueno, també acompanya el dia i així, però de totes maneres... Bueno, molt bé pels, cavall, pels cavallistes, que, bueno, ja saps que aquí no n'hi ha, torno a dir que no hi ha cavalls, i, i bueno, tota la gent és de fora. Han vingut a, de Vilassar de Vila Dalt, i, bueno, de Sant Fos, de Premià, de Badalona, de, de tot. I llavors, doncs, pues, mira, ha sortit bastant bé. A veure, els Tres Toms, a Tot són tres voltes, i aquí es fa dues voltes. No, a veure, que jo estic contenta de la gent que ha vingut, i, i no, no, molt bé. L'objectiu de la comissió és evitar la pèrdua d'una tradició i una història comuna que, més, permet transportar per unes hores al públic a una tiana sense automòbils ni motocicletes. De fet, la implicació de la comissió organitzadora i la visita de carrosses de diversos punts de Catalunya han tornat a fer possible la celebració que enguany guanya comptat amb una diligència dedicada a l'agrupació dels Amics de la Cerdana, una de les més aclamades a la seva arribada a la cataquística. El mossèn Joan Ballús es va encarregar de beneir els carruatges en el tram final del recorregut i tots els animals que els tianencs i tianenques van portar fins la cataquística. Per a ell, els tres tons és un dia de joia i felicita els organitzadors per la consolidació d'aquesta festa. Un bon dia radiant, molt bonic. 40 carruatges vol dir una gran participació. Aquest any he vist, sobretot, aquests tres o quatre carruatges nous, molt típics, el del Faroés, després el de la Maria Antonieta, i no deixa de que es... vol dir que la tradició es va arrelant. Primer any, jo feia dos anys que havia arribat i ara ho vam començar a organitzar, més rudimentari, però s'ha anat arrelant, i penso que hem de donar gràcies a tots els que han col·laborat, que han vingut de fora i de casa perquè això es mantingui, aquesta tradició tan bonica de Sant Antoni. Tots els participants arribats d'arreu de Catalunya es van endur un recordatori que enguany anava acompanyat d'un fuet.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 La constitució d'aquest òrgan respon a la necessitat d'una metodologia de treball coordinat entre els municipis que participen dins la xarxa d'infància, adolescència i família del Maresme, la XIAF. L'acord ha estat aprovat amb els vots en contra del grup municipal del PSC, que considera mal plantejat el document de creació de la xarxa. Els socialistes tianencs consideren que no s'han avaluat les necessitats de la vila en aquest àmbit i asseguran que s'ha fet a mida de l'equip de govern. Ho explica la regidora del PSC, Estriana. Ester Pujol. Què entenem per xarxa? Una cosa a mi de fet, coordinada pel senyor alcalde i regidora de Promoció Social d'Educació, escolti'm, d'aquí dos mesos a les eleccions, amb la qual cosa creiem que vostès han fet un traje a mida, per dir-ho manera, a nivell de, a nivell de constitució d'aquesta xarxa. Però el més trist de tots és que sembla que al final s'estiguin creant serveis públics o estructures de serveis públics per justificar una estructura d'Ajuntament. Malgrat votar-hi a favor Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana s'ha sorprès que ara, a poc menys de tres mesos per les eleccions municipals, l'equip de govern tingui interès en un col·lectiu, el d'infants de 0 a 3 anys, fins ara oblidat. Sentim Jordi Gost. Hem reivindicat una, una mancança de sensibilitat especial per un grup d'edat, eh? i això no n'hem parlat bastament en els plens, i no, ara no, no traurem actes perquè avorriria el personal, però sí que hem parlat abastament d'una mancança concreta i d'una manca de sensibilitat pel que fa als infants eh, en la, els primers mesos eh, de vida. L'àmbit d'intervenció prevista a la xarxa municipal se centra en els infants, adolescents, joves i famílies en risc de vulnerabilitat social. S'hi treballarà des de la regidoria, el comitè directiu, responsables polítics de la vila i d'altres administracions i un comitè tècnic. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, assegura que la xarxa compta amb el vistiplau dels educadors socials de la comarca i, per tant, és un model vàlid. El treball intermunicipal coordinat pel Consell Comarcal, per tant, són experiències i models que, ho sento que no li agradi, però hi ha molta gent que ha treballat i que hi farem? Vostè ha fet una afirmació gratuïta, que l'hauria de mostrar amb un altre ple o, o buscant documentació, que vostès han presentat no sé quantes mocions perquè es creix una xarxa de serveis específics per a la infància i aquest govern s'hi ha negat sempre, és simplement una falsedat D'aquesta manera, el consistori adquireix el compromís de desplegament i participació dins la XIAF, una acció que implica la implementació de xarxes municipals per desenvolupar tasques que van des de propostes, circuits o criteris consensuats per millorar l'atenció a la infància i l'adolescència de la comarca. Tiana, primera hora.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 Però no únicament refusen la construcció dels laterals a la C32 entre Montgat i Mataró, sinó que una comissió tècnica ha redactat el pla alternatiu considerat un nou model de mobilitat que també preveu pacificar la Nacional 2. L'aplicació d'aquest nou model està dividit en tres fases i la més immediata consisteix en l'ampliació de l'actual C32 en dos carrils que serien segregats i gestionables i es destinarien preferentment al desplaçament de transport públic i vehicles d'alta ocupació. Un altre canvi important seria el trasllat de l'actual peatge troncal, situat ara al terme de Vilassar de Dalt fins a Montgat, just abans de la bifurcació entre la C32 i la B20. D'aquesta manera, els desplaçaments a dins de la comarca serien gratuïts i tan sols pagarien aquells usuaris que volguessin entrar o sortir de Barcelona en vehicle privat. Sentim el portaveu de Preservem el Maresme, Antoni Esteban. Això és per evitar uh, el truco dels GPS. No, de que tots els camions que venen marquen la ruta i li, li fa passar pels puestos que és gratuït. Llavors, si aquesta autopista fos al 100% gratuïta, doncs, lògicament encara tindria més, més circulació. El que volem és que els vehicles del llarg recorregut no passin pels pobles, sinó que passin per, per, per una carretera com aquesta, com aquesta autopista que es va inaugurar el 5 de juliol del 69, Pues, pues, bueno, pues, amortitzar-la d'alguna manera en aquest aspecte, que, que sigui un, una, una carretera de llarg recorregut i que quan arribessin a, a Mungat pues, fessin el pagament per entrar a Barcelona. Les modificacions proposades per la plataforma Preservem el Maresme haurien d'anar acompanyades per l'aplicació del Pla de Millora del Servei de Rodalies i en una segona fase, la millora del servei ferroviari amb l'execució del tram de la línia orbital Mataró-Granollers. Antoni Esteban assegura que la millora del transport públic s'ha obviat en el projecte de les rondes de Mataró i del Maresme i destaca la poca concreció per part del govern de la Generalitat sobre l'execució dels treballs. En aquest sentit, reclama a Convergència i Unió que es posicioni aviat sobre les seves intencions a la comarca. És el partit de la incongreció. Vull dir, nosaltres vam arribar a una de d'acords a principis de setembre, però lamentablement ja pensàvem que els tiros anirien per aquí. Per això no, nosaltres no ens hem parat després de les eleccions. Hem continuat fent, fent actes a Barcelona, aquí. Estem fent una sèrie d'actes perquè tenim l'obligació, ja que no ho fan els nostres governants, de conscienciar a la societat civil també en la segona fase es preveu la creació de la variant ferroviària de Mataró soterrada i que augmentaria fins a 4 el nombre d'estacions a la capital maresmenca. Un cop resolta la mobilitat, la tercera fase preveu la integració de l'actual Nacional 2 al territori amb una millora urbana que faciliti l'accessibilitat i la permeabilitat de la via i la carretera. Totes tres fases es podrien acabar el 2016, la mateixa data prevista per la construcció de les rondes i tindrien, segons preservem el maresme, un cost inferior per a les finances públiques. De fet, asseguren que la primera fase del projecte que ells proposen es podria executar amb els diners ja ingressats de l'Estat. Tiana ja té a la seva disposició les quatre noves seus que la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica ha inaugurat recentment en la comarca del Maresme. aquesta sola de Cabrils, Vilassar de Mar, Premià de Dalt i, finalment, la de l'Ella, la més pròxima a la nostra vila. La tasca de totes aquestes seus manté un gran lligam amb la central territorial situada a Vilassar de Dalt. Ens explica la gerent de la Fundació Rosa Maria Pujol. Doncs es va al domicili o senzillament se, la, se li dona una hora a Vilassar de dalt perquè se la pugui atendre. I a partir d'aquí comença doncs, a fer tot un treball de, de fitxa, diguéssim, per, de, per poder atendre totes les necessitats que en qualsevol cas, eh, i sempre depèn de les possibilitats, és integral. L'eix vertebrador de l'entitat són els voluntaris els quals permeten el seu funcionament en uns horaris predeterminats i amb una vinculació molt estreta amb la Fundació. Segons l'organització, el nombre de voluntaris no ha disminuït malgrat l'actual crisi econòmica. L'objectiu d'aquest projecte és oferir assistència psicosocial i psicooncològica als afectats. En aquest sentit, conversa amb les víctimes i els seus familiars per analitzar el seu grau d'afectació. Posteriorment, els habilita un cuidador familiar o un psicòleg depenent del cas. La iniciativa va més enllà i posa en marxa un treball en xarxa que permet la interactuació i col·laboració mutua entre les diferents seus i també amb la central situada a Vilassar de Mar. Això permet una millor actuació domiciliària, fet que d'altra banda encara s'ha d'acabar d'implantar en la seva totalitat. El projecte manté una estreta relació amb l'administració pública i amb les mesures implantades per la Llei de la Dependència. L'explica Rosa Maria Pujol. Som un servei complementari a l'administració perquè, doncs efectivament,s doncs, que no no. A veure, malauradament, hi ha moltes més necessitats de les que són possibles. Atendre ni l'administració ni les mateixes entitats, eh? Amb la qual cosa jo crec que el que, fe, el que intentem és coordinar-nos al màxim possible i intentar complementariar-nos. On no arriba l'una, no arriba l'altra, no? Ah, és, és difícil, és, és, és laboriós. Per entendre'ns, és laboriós, però, bueno, escolta'm, és una feina que portem fent durant set anys i que cada vegada funciona millor. La iniciativa es consolida al Maresme després de la creació d’una seu a Calella l’any passat. Tot plegat contribueix a assistir a aquesta comarca amb un elevat nombre d’habitants i, per tant, amb un major nombre potencial d’afectats per la malaltia. La fundació, a més, també ha impulsat un nou lloc web per acabar de durar la pràctica el seu objectiu i on rebre diferents suggeriments i comentaris. És el següent 3woncollliga.cat. de 6 a 10 del matí, pian a primera hora. L'entrevista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 per saber tots els detalls d'aquestes noves mesures que proposa la plataforma, en parlem amb el seu portaveu, Antoni Esteban, a qui ja saludem i aquí suposo que comencen a preocupar aquests primers mesos de Convergència, i no, el govern de la Generalitat, i en el qual hi ha certa incertesa. Nosaltres, des de la coordinadora, el que veiem claríssim és la postura de dualitat que té Convergència. Què vol dir això? que la Nacional de Convergència, o sigui, la Generalitat, està totalment a favor de fer aquesta infraestructura, costi el que costi i trinxi el que trinxi. Yeah. Llavors, eh, Convergència de Mataró probablement es posicionarà en contra totalment d'aquesta infraestructura. Llavors, estarem en el de sempre. Vaig són som sempre et diran que estan a favor. Yeah. Eh? Llavors, bueno, davant d'aquesta situació, vull dir penso que, que tenim que fer un pensament tots els maresmencs i... i bueno, i saber amb qui estem jugant. Està clar, està clar. De totes maneres, el, el primer pas, com comentaves, el feu amb aquest projecte de mobilitat que heu elaborat amb ajuda de diferents enginyers i arquitectes. Les línies bases, ens ho comentaves fa uns moments, no? Aquest foment del transport públic, que sobretot i apareixia en el primer pla oficial de mobilitat i que sembla que, que a ningú li agrada fomentar? Mira, nosaltres, nosaltres pensem en el següent. Vull dir, primer, eh, si es vol un pla de mobilitat curós per qualsevol lloc, sigui el que sigui, tenim que posar en primer lloc prioritzar el transport públic. Eh? Construint carreteres no és prioritzar el transport públic, és, és, és fomentar el transport privat posar ciment és, és fer que la gent li sigui més còmodo agafar el cotxe que agafar un transport públic. Això està claríssim. Eh? Això un nen de 7 anys ho sap. Suposo que la gent de la Generalitat és, és més gran, més adulta i se n'adona. O sigui, què vol dir? Que no, no soluciona la mobilitat al Maresme, sinó que suposo que deuen haver una sèrie d'interessos econòmiques amb, amb empreses constructores que, que estan apretant el tema. Uh -huh. Llavors, eh, nosaltres el que demanem és, primer, tren orbital, Eh? Eh, Mataró-Granollers. No és raonable que per anar de Mataró a Granollers tinguin que anar a Barcelona i després a Granollers. És a dir, un trajecte que amb tren directe cost... trigaríem 10 minuts, ara s'està trigant hora i mitja. Clar. Això és el que es té que fer. Primer, millorar el servei de Rodalies. Això de que ho convertiran en un metro i què passarà cada 8 minuts, mm, bueno, mm, ho dubto. Eh? Perquè si tenen també que augmentar, el tamany dels dels posar-hi més vagons que tenen que adaptar a les andanes que encara no estan adaptades, què passarà? Cada vuit minuts tenen que entrar a Plaça Catalunya. Eh, bueno, amb amb minuts pot... entraran quatre trens, a on es ficaran aquests 3 per una la volta. Si us plau, pensem abans les coses de dir-les. Jo penso que la conselleria actualment no s'ha llegit tota la informació que té sobre la taula i està començant a tirar endavant, però eh, tindria que tindre més cura amb aquestes coses. Eh, es tindria que crear un sistema d'autobusos llançadera a tots els pobles que nessin directament a, a les parades de Barcelona, que, que fos ràpida, que fos econòmica i que no tingués problemes. Per això si fa falta una infraestructura, dient, com per exemple els carrils centrals que nosaltres proposem. Uh -huh. Si actualment es fan els laterals, amb la quantitat de rotondes que es volen ficar aquestes laterals, el transport públic quedarà col·lapsat en dos anys. Llavors, si ens hem gastant... 400 milions d'euros amb una infraestructura que no està ben dissenyada, no està ben pensada i que no fa falta. Uh -huh. Llavors, quatre, o sigui, estem retallant sanitat, estem retallant ensenyament. Aquests retalls aniran a fer aquesta infraestructura. Això no és just. No és just, i, i sobretot, el que he estat defensant també des del de començament i que aquest pla de mobilitat que, que heu elaborat també reflecteix no aquest trinxament de la comarca, perquè els efectes ambientals aquí moltes vegades eh, subvien, sí. però hi són clars. Són importantíssims. Després, una cosa, l'amplada de, del Maresme són 2,2 quilòmetres. Hi ha una nacional amb dos o quatre vies, depèn dels puestos. Hi ha una, una via del tren doble, hi ha eh, tres carrils per banda, o sigui, sis d'autopista. Això és el que n'hi ha ara. Eh, ostres, eh, anem amb cuidado amb això. Si fiquem quatre carrils més, eh, estem ficant 30, 50 metres més d'amplada que ocupem. Més, o sigui, trinxarem barris de persones. El Mataró, o sigui, Vistalegre, Cerdanyola, eh, Camí de la Serra... Tot això quedarà pràcticament, si no destruït, quedarà molt malmesa la, la, la societat civil es partirà en barris sencers es dirà Can Solaret la solució no és fer això però pensem una cosa tot aquest problema tot aquest projecte de, de Ronda Mataró i Ronda Maresme eh, no, només té una realitat que és que el senyor Barón vol aconseguir un accés al Mataró Park que sigui millor Mm. Bueno, el Masmar és més no tenir la culpa de que Mataró no hagi no ha sapigut negociar amb el seu moment amb el Mataró Parc a, a construir els accessos. Però per això no fa falta trinxar tota la comarca. Que es faci un pont al costat del que ara, que el, el que ara, per exemple, sigui amb una sola direcció directa a l'hospital i amb un carril bus i a l'altra d'accés directe al Mataró Parc. Amb això soluciona tot i, és, i que s'ampliïn una mica les rotondes dels dos costats. I s'ha fet el problema. Si no, no vaig, si no vaig Si no vaig estar en aquest pla, hi ha la proposta d'un peatge troncal amb un gat? Sí aquesta és una de les propostes que n'hi ha no és la definitiva, però és una de les propostes. Uh -huh. eh? I en què consisti a favor hi ha gent que està en contra. No ens enganyem. Ah, Mol bé. Eh? I en què consistiria aquest, uh, aquest punt un, exactament? Un peatge pues, per tots els vehicles de llarg recorregut que paguessin a l'entrada Barcelona. I Elliminal el de Vilassar. Exacte. Exacte. bé. llavor ens eh, eh, això és per evitar el trucu dels GPSs no? de que tots els camions que venen marquen la ruta i li, li fa passar pels llocs que és gratuït. Uh -huh. Llavors, si aquesta autopista fos al 100% gratuïta, doncs lògicament encara tindríem més, més circulació. Clar. El que es tracta és de racionalitzar la circulació. Uh -huh. sí. El que volem és que els vehicles del llarg recorregut no passin pels pobles, sinó que passin per, per, per una carretera com aquesta, com aquesta autopista que es va inaugurar el 5 de juliol del 69, i que portem pagant ja 42 anys, doncs eh? pues, pues, bueno, pues, amortitzar-la d'alguna manera amb aquest aspecte, que que sigui un, una, una carretera de llarg recorregut i quan arribessin a, a Montgat pues, fessin el pagament per entrar a Barcelona. Com estan? Cuidado, però els mares ments i tot això, res de res. Eh? Exacte, no, no veuen res, no? Eh? no? No, no, per això. Déu-n'hi-do. Déu Com estan els, els procediments? Perquè la ronda de Mataró eh, s'havia d'executar imminentment. Com està tot això? Mira, jo t'ho explico, eh, perquè a qui li expliquis no s'ho ho creu. Eh, a l'últim dia del govern del PSC, a l'últim dia pel matí, el senyor Nadal va firmar les adjudicacions definitives de Ronda Mataró mm. i al mateix dia va firmar la, la denegació de totes les al·legacions que s'havien presentat per Ronda Mataró. Això l'últim dia. Va ser hipotecant el, el següent govern. Mm. Bueno, davant d'aquesta agressió, vull dir, flagrant, que es podia inclús considerar delicte o prevaricació, vull dir, jo ja no sé què dir, vull dir, jo pensava que els polítics amb el fons eren honestos i pensaven amb la gent que representaven ja amb el territori, però, bueno, lamentablement, tinc que dir que no. Mm. Llavors, la situació com està? Tal com està legalment, demà mateix poden començar les obres. Val. Eh? El que passa és que no s'ha fet, està tot parat, tothom està esperant a veure què passa, ningú mou fitxa... Nosaltres continuem. Sembla que a Territori i Mobilitat hi ha certa incertesa, perquè no només amb aquest punt, sinó que a la B500, al barcelonès, també estan els alcaldes doncs, a l'expectativa. Sembla que hi ha doncs això certa, certa prudència a l'hora d'acabar d'executar aquests projectes, potser conscients que no estan acabats de definir com s'haurien d'haver definit, i més al vostre, perquè hi ha aquesta... Aquesta cinquantena, si no m'equivoco, d'entitats que ja sou dins de... Setantena, setantena. Setantena, que sou ja dins de, de Preservem el, el Maresme i que, si sabessin que era un projecte coherent, segurament l'haguessin començat a tirar endavant de manera imminent. No, jo crec, jo crec que, que hem fet una feina correcta, honesta, hem fet una tasca importantíssima de, de conscienciació de la gent de la comarca, hem explicat a la gent tot allò que la Generalitat hores d'ara encara no ha explicat, no ha hagut ni un sol acte públic de la Generalitat a cap poble del Maresme explicant el projecte, el qual és molt greu. Eh? Va, estem al segle XXI, som de la comunitat europea, i, i bueno, la, la, Unió, la Unió Europea eh, no solament protegeix, sinó que fomenta la participació ciutadana amb aquest tipus d'actes. Mm. no s'ha fet ni un. Mm. Llavors, eh, ha sigut la societat civil qui hem muntat aquesta història i qui hem plantejat públicament la, la nostra negativa a aquest projecte que considerem que és una barbaritat urbanística que no fa falta i que, a més, malmetrà tota la comarca. Ah. Llavors, eh, el problema està precisament en que les altres històries que estan intentant muntar en infraestructures, els pobles estan mirant-se a nosaltres com un mirall. Sí, eh? sí. Si nosaltres no, no aconseguim rectificar aquesta barbaritat, ells saben que ho tenen perdut. Està clar. Està clar. Llavors, és lògic que, que ens submirin a nosaltres a veure què passa. Pensa una cosa, durant aquest mes passat hem tingut diferents reunions amb entitats de l'Almaresme que ja s'estan començant a mobilitzar. Mm. O sigui, aquí es cou alguna cosa. Està clar. De fet, eh, la vostra organització, per molt que sigui un moviment a la plataforma, que ha un omplert de tractors al centre de Mataró, que heu fet aquesta presentació i aquest pla de mobilitat. És cert que és un moviment molt interessant, però com s'estan fent les coses perquè s'arribi a aquest extrem, no? Seria l'altra lectura? Exacte. És que la lectura és precisament per què hem arribat a aquesta situació. I sempre, des del primer moment, ha estat la mateixa eh, falta de participació ciutadana. Mm. Sempre. Sempre. Eh Vull dir, actualment diferents partits de diferents pobles del PSC que em parlat amb ells reconeixen que el gran error que d'aquesta història és no haver fet participar a la societat civil. Mm. Sí, sí, una consulta on no? ni que fos. Exacte, no, però és que és tan senzill com, bueno, nosaltres volem fer això. Què us sembla? Eh? Per què? Perquè ningú està en posició de la veritat absoluta. Eh? A més, quan seus en una taula quatre persones, un enginyer, un arquitecte, una persona civil, un advocat i un, un, un mala obra, cadascú té la seva idea del, del tema. I parlant i explicant les coses eh, s'arriba a un consens, un mm. consens lògic, raonable, tècnicament correcte i sostenible. Ah. No és tan difícil. Som gent en seny als catalans. Mm. S'apuntava que, clar, quan venien ara les eleccions municipals del 22 de maig, al Maresme podria haver-hi alguns canvis, podria tenir més presència a Convergència i Unió, però el que està clar és que han arribat a la Generalitat i tampoc han concretat res. No, bé, bueno, és, és, és habitual amb Convergència, jo ho lamento molt, però és, és el partit de la incongreció. Vull dir, nosaltres hem arribar a una setmana d'acords a principis de setembre, Eh, però lamentablement ja pensàvem que els tiros anirien per aquí. Per això no, nosaltres no ens hem parat després de les eleccions. Hem continuat fent, fent actes a Barcelona, aquí, ara farem el d'avui, que és, és un acte bastant important en el sentit que, que s'explicarà un pla correcte, amb imatges, amb, amb, amb explicacions tècniques, amb explicacions coherents, i després s'obrirà un debat i, per exemple, el dia 19 o 20 no sé exactament es farà una marxa de, de Vilassà de Mar a Vilassà de Dalt, eh, pel mig de l'autopista reclamant precisament eh, el, el no als laterals dels pobles del Maresme, on, on de moment participarà més d'un centenar de, de, de gent jove. Vull dir, estem fent una sèrie d'actes perquè tenim l'obligació, ja que no ho fan els nostres governants, de conscienciar a la societat civil, eh, de despertar la gent que està dormida. De fet, eh, sembla que és el, el punt que quedaria per acabar de, de, de fer veure la poca idoneïtat que té tot aquest eh, procés que, si no s'evita, doncs començaran a aixecar-se a construir-se noves carreteres, tot per uns interessos econòmics. No? Sobretot, això molt important, el que, el que comentaves, no? que retallar per una banda, però invertir en segons quines coses, també pot ser perjudicial. Tu pensa que amb aquests 400 milions d'euros, 450 milions d'euros que costaria l'obra que tots sabem que això no serà la realitat, que una obra de 450 milions acabarà sent de 600 o 700 milions d'euros. Mm. Eh? Amb, amb aquesta quantitat, 50.000 famílies de Catalunya podríem viure durant un any. Ah. És molt fort, això, és molt fort. Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Eh? Per tant, eh, bé, Antoni, que vagi molt bé aquesta presentació, que tingueu molts assistents... I, i a veure si serveix d'alguna cosa tots aquests plans de mobilitat que heu realitzat amb professionals reconeguts, enginyers, arquitectes i amb diverses propostes que al cap i a la fi sembla que és el que no ha arribat per part de, com comentaves, els governants. No, nosaltres el que volem deixar clar és una cosa. Nosaltres no diem no perquè no. Eh? Nosaltres diem no i eh, donem els arguments eh, tècnics, reals i pensats i consensuats i parlats amb la gent perquè nosaltres sí que hem anat al territori a preguntar-li a la gent què és el que volia, eh? pues hem, hem, hem presentat un pla que creiem que és bastant curós, bastant seriós, i, i que, que respecta el medi ambient, respecta la gent, respecta el territori. Mm. Llavors, no és el no, per no? Precisament per això el títol de la, de la conferència d'avui és Per què diem no als laterals? I sí, explicar a la gent per què diem no, no simplement per dir-ho, o per estar en contra d'un posicionament oficialista, sinó per una sèrie de raons, eh, no polítiques, sinó reals. Molt bé. Llavors, plau jo el que demanem és eh, que vingui la gent al foment mataroní, al carrer 9-11 de Mataró, avui a les 7 i mitja, que, que tothom que vulgui saber alguna cosa pues, ho podrà preguntar, ho podrà saber, es podrà portar informació i saber com ens afectaria a nosaltres. Molt bé, Antoni, doncs que vagi molt bé. I això, que seguiu sumant eh, seguidors a la vostra plataforma, dèiem una setantena, doncs, eh, que continuïn sumant-se i, i lluitant per aquesta causa.